Paç jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndarshëm vlazën besimtar, vërtet Allahu i madhruar na ka ndëruar neve dhe na ka privilegjuar prej popujve dhe umeteve të tjera. Dhe një dhon ti një beqati e madhe që kemi ne muslimanët e çonë kë ka ndokush tjetër është vërtet se ne jemi pasues të ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jo ja vetëm që pasojmë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por jemi në të njëjtën kohë edhe umet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj si pasues të ummetit dhe si umet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kemi obligim që të dimë për këtë personalitet, që të dimë më shumë për këtë figurë, të cilën e zodhi Allahu Teala si mëshirë për të gjithë botën. Dhe Allahu Subhana ve Teala ndaroi njerëzimin kur dërgoi në mesin e tyre të dërguarin e fundit, Muhamedit Sallallahu Alei ve Sallam. The besimtarët vërtet janë të nderuar dhe të privilegjuar مكث پیغمبر بر اتاث الله تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ورتت الله وذذرات ما ذا بسمتاربه Vërtetë Allahu indëraj me një dhuratë të ma dhe besimtarët, kur nga mesi i tyre dërgaj të dërguarin e ti të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem. Pra, kanë dërruë këtë umet Allahu të ala, kur nga mesi i tyre ka dërguhe profetin e fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem. Ka dërguhe me një mision, me një dëtyr të qartë, të cilën, ai e prfundoi ashtu si është më e miri dhe misioni i tij ishte jetu aleihim ayatihi që t'u alezon, që t'o komunikon shpalljen e Allahut Teala. Pra, ka insistuar deri në momentin e vdekjes Resulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, që t'i udhëzojnë njerëzit në rrugën e drejtë dhe deri në momentin e fundit kur u nda prej kësaj bote U interesuo që njerëzit që besimtarët ti lënë rrugën e drejtë dhe mesazhi ti edhe në fund pak para vdekjes ishte i qartë. Edhe në momentet kur vetëm po shoqërohej me melekun e vdekjes dhe bashkpunëtorët e tij, Resulullah sallallahu alaihi wasallam la një emanet, la një porosë të cilen dua ta marrin besimtarët musliman dhe la porosin e çart të cilen shumë prej muslimanëve sot po e neglizhojnë në momentin kur ishte duke dorëzuar shpirtin Resulullah sallallahu alaihi wasallam u kujdes për ne dhe na la një detyrë dhe na la një obligim i cili obligim ndehmon neve që të rregullojmë jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër dhe ajo obligim është namazi dhe në momentet kur e kish një kaplu e djerësët, dhe ishte zbej Rasulullahi sallallahu a.sallem, a i polen porosin madhore për muslimanët, dhe pëthët, po es-salah, es-salah, namazin, namazin, wa ma meleket e ima nukum, dhe atate cilët i keni ju nën përkujdesin tuaj, pra emaneti funit ishte, namazin, namazin, dhe familjet tuaja. Andaj vlazen, qet emanet duhet më të quhen në vend pra me fal namazin dhe jo vetëm her pas here siç është bashprehi tek disa prej besimtarëve musliman namazi tyre është vetëm namazi i bajrameve apo namazi tyre është vetëm namazi i xumave emaneti profesia e alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam në momentet e vdekjes nuk ka për çëllim namazin e xumas Ço' është namaz javor, edhe na bashkon një herë në javë, po ka për qëllim pesë namazet brenda ditës edhe natës. Andaj kush kujdeset për ato, ato namazet do të jenë për të dëshmitar, do të jenë mbrojtje ditën e gjykimit, at ditë ku nuk ka kush të mbron përveç Allahut subhanahu wa taala. Pastaj përveç namazit, na lë porosi shumë interesante dhe të mëdha që nëse kujdesemi për të, atëherë çdo gjë do të jetë në rregull. Na la porosi, na la amanet të jemi të kujdesshëm ndaj familjeve tona, që të ruajmë familjet tona, sepse nëse familia është e mirë, atëherë edhe shoqëria është e mirë, dhe nëse shoqëria është mirë, dhe e mirë, atëherë edhe jeta e kësaj bote vërtet ka kuptim të plot, ashtu siç duhet me pas. Pastaj përveç në e komunikoj shpallin e Allahut. Misioni Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem ishte që t'i pastron njerëzit, që t'i largon njerëzit nga ersirat e shirkut idoltaris dhe nga ersira e kufrit. Pra, thotë Allahu ta'ala, wa ju zekihim dhe që t'i pastron ata. Dhe nuk është për që lej me i pastruhe me detergent apo me diqka të njeshme, por me i pastruhe nga rruga e devijuar, por me i pastruen nga njollat, nga shenjat e shirkut, dhe me i pastruen nga kufri që kishte kaplu e njerëzimin e asoj kohë, dhe thonë të drejten edhe sate kësaj dite, edhe sate kësaj dite disajën zhyt, disajën zhyt në shirk, në idoltari, her pas her i bojnë shokallohot, e qa është ma e keqa asë që interesohen me dit, se shfar po bojnë ata. Pasta i Allah o fëtë për misionin e Resulullahi sallallahu sallam. Ve juallimuhumul kitabe wal hikme dhe e ka dërgu Allahu këtë dhorat. Që të amësën juve Kur'anin librin e Allahut dhe që të amësën juve shërjatin dhe që të amësën juve sënetin e Resulullahi sallallahu alai vësallam. Andaj vlazen mos me ndoni. E asë mos pretendonin do njëhe që do të shpjegon një ma mirë fenë, se sa që e ka shpjegua Resulullahi sallallahu a.s. Sepse në kohën bashkohore, kur shumë të, shum të ri po e praktikojnë islamin, ata vinë me një bagajz intelektual, dikush nga mjekësia, dikush nga energetika, dikush nga filozofia, e dikush nga ekonomia apo jurisprudenza, dhe se të cili për i tyne mundohet që t'i lidh ajetet e Kur'anit fjallë të Allahot me atë që aje ka studiue, por do të me pas kujdes, do të me pas kujdes mos me i dhanë hapsir mendjes dhe me komentue fjallë të Allahot ashtu që shë dante. Andaj, si duhet me komentu fjallë të Allahot, ashtu si që ka komentua Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem apo ashtu si që ka komentue shokët e Resulullullahi të apo qështë i kanë komentua djetarët ulemat e umetit. Mirë po sëtë, në këtë kohë, dhe në këtë vend, ka edhe prej këtyne të rinjve, të cilët po shtohen dita ditës, dhe ne falenderojmë Allahun të ala, por ka edhe të atil, të cilët po marrin gudzim, edhe po hipin aty ku nuk u të akon vendi, po marrin pozitën e mëftive, edhe po edhon fetva, këta i kemi sët mëftit të kafiterive, myftit të institucioneve, myftit të Facebookut apo të rrjeteve të tjera sociale dhe aty ata jacaktojn vendin kush është për xhenet e kush për xhenem, e çka është suneti, e çka është bidati, e çka është halal e edhe harami. Andaj kta i ka thujt Resulullah sallallahu alajhi wasallam se do të paraqiten dhe i ka thujt me emrin ruai bidah. I ka thujt me këtë emër njerëz të cilët lasin për punët e mëdha por nuk kanë detyri. Pra i ka thutë Resulullah sallallahu alaihi wasallam se do të vinë një kohë kur në mesin tuaj do të paraqiten në skenë rruajbida. Ai ka thonë i dërguari i Allahut, kush janë këta? Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë këta janë njerëzit e vogël që flasin për punë të mëdha. Edhe këto tek nesat për fe, edhe pa nënshmua edhe ata të cilët ne parëra janë Edhe lavrojn arën, edhe ata kanë marr kompetenca, vetja kanë von veti kompetencat me kallëzu hallallin edhe haramin, me kallëzu kufrin shirkun, bidatin, sunetin e kutadion e kutadione. kutadione. Andaj djetërit kanë qenë shumë të kujdesshëm për para. Nuk kanë dit shumë, po ja kanë dit hallin veti, ndërsa trit pak më shumë din, jo çdin, po pak më shumë se djetërit, po i kanë dhënë veti, i kanë dhënë veti kompetenca të cilat vërtet nuk i kanë edhe disa prej hoxëllarve, e lemo disa tëriti cilët e kanë garku veten, me ato shkam nuk mund të abartin. Andaj, aj që na e mësën neve, fin, aj që na e kam su Kur'anin, aj që na e kam su Shërjatin, aj që na e kam su e Sunetin, ka qenë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem, e të gjitha këto i ka bo, thotë Allahu, edhe pse njerëzit, va në kanë u minë kablu lefi dalalin më bin, edhe pse për para, kanë qenë në një humbje të çart, në një humbje të vërëtet. Pastaj Allahu Subhanahu Ata edhe zxodhë këtë njeri që të jetë vull e të gjithë profetve edhe Allah dhe eve qaj prej të gjithë profetve duke qenë i fundit i tyre dhe duke e kompletuar misionin e ti dhe misionin e profetve misionin e pejgamberve që kam pasë për para. Për ata Allahu Teala në surën ahzabë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 mbi 124.000 profet, por me gjithë këtë numër që ka dhanë i dërgurja Allahot, Allahot prap len hapsir për numër ma të madhë, sepse thot për disa të kemi të reguar ty o Muhammed, e për disa profet nuk të kemi të reguar ty. Pastaj, personaliteti ti është i veçant, sepse Allahu Taala edhe zxodhi Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem që të dërmjetësën që të bënë dërmjetësim, që të bënë shefat në dite në gjukimit, në hadithin e gjatë, përmenet se si Allahu Teala, në dite në gjukimit në një kohë të caktuar, po që shumë e gjatë, i lën njerëzit pa i gjukue të miret dhe të këqinjit, besimtar dhe pa besimtar i lën në një të bim, në një mahësherë. Dhe kjo ditë quhet johëmul fasël, dita e ndarjesë, Se këtu ndohën gjenet lit, edhe këtu ndohën gjenet lit. Pra, precizohet, definohet kushat gjenet lit, edhe kushat gjenet lit. Po, delisat vjena i moment, njerëzit përjetojnë një të merë, një angst të madhë, sepse dili po ullëshohet, po është mikokat e tyre, trupi po i rrëdhë njerëz, edhe po përjetojnë një të merë që kurse këshim përjetue. Atëhere, po i drejtohet një anë i tjetit, le del di kusht në ndërmjetëson këtu të Çu t na gjykon Allah, sepë lui pin xhenetin, vetë na gjykon Zoti, po edhe për xhenam vetë i jekmi për këtë tmerr këto. Edhe shkojnë te baba i njerëzimit, te Ademi alayhis salam. Edhe shkojnë te Nuhi alayhis salam, edhe te Musa alayhis salam, edhe te Ibrahim alayhis salam, edhe te Isa alayhis salam. Të gjithë profetët, të gjithë profetët e largoi kët përgjithësimën ndërmjetsua për njerëzimin ditën e gjykimit. Si thieli prej tyne çi përmenda, dhe të tjerët thojnë nefsi, nefsi, verten time që shumë muit me pshtu verten time. Dhe në fund drejtohen ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguri Allahut thot, po, ona sa ti jam për këtë moment me ndërmjetësu për juve. Po jo vetëm kë ndërmjetësim. Po do të jetë edhe një ndërmjetësim që ka veçuar Allahu këtë dërguar të fundit. Është ndërmjetësimi i madh që do ta bën për muslimanët që kanë bën gjëra të mëdha. Dhe këtu shihet ajo mëshira e madhe që ka Allahu Teala. Këtu shihet ajo mëshira e madhe që ka Resulullahi Sallallahu Alejhi Vesellem për muslimanët. Dhe precizon këtë Resulullaj sa shefaati li ehli al-kaba'ir yawm al-qiyamah. Nder mjetim, shefatim i përfshin edhe ata që kanë buxhonahet mëdha ditën e gjykimit. Andaj mosumun donë me mbyll dyret e falës, se Allahu ka lomtë hapura. Mosë mundani mi a ja mbyllë, dyrët edhe këtyni që dojnë me u këthyje, mi thamë nuk i kushkanë, se të natë zezat i ke bo, kërejt nëse i ke bo, edhe nëse ke vraj, ke preje, ke mytë, pëndahu këthev të këllahu, nuk e ke ditë, ke qeni një randë, të ashe ke kuptu e, je këthyje se është në dërmjecimi i Resulullah s.a.s. Mosë në zitanë i me i qitë njerëzit pe i feje, nëse dikush bënë një gabim një gjëna me qujtë me em mësë mundani me ngushtu rahmetin mshirën e Allahot, se disa veç ngusht qkojnë e biën, veç e, e shtërngojnë, apo e ngushtojnë e të kurin mshirën e Allahot, e mshirën e Allahot përfshinjë të gjahë, mshirën e Allahot është e madhe, andaj Resulullahi s.a.s. ka qenë njëri i letë, për ata e nesi radhi Allahu anhu thët, gjithëherë kërë jënë paracit dy qashtje, po të dyjet brendat kornizave të shëriatit, brendat kornizave t Gjithmonë Resulullah sallallahu alejhi wasallam e ka zgjedh atë që është më lehtë. E sot disa njerëz po i ninj edhe tash kur jemi në dimer, hoh, ajo është masë vap më marr ujë me marr uj, mar abdes me ujë të ftohtë. Jo ja, merr me borë. Pse masë vap morë vëlla me me, me me me lodh veten, apo unazot edhe me usmë, temperatura shkoi në minus, edhe ky tash po e ka lënë edhe sevapin, edhe po bë po sakrificë vetëm me ujë të ftohtë merr. Onë verën e dimën po thojnë disa veç me ujë të ftohtë. Ani kishur merr atë frigoriferet pra. Merrme vëllazë çisht për shtaten trupin e tan, më lehtë merr, më lehtë merrse, bën edhe me të ftohtë, bën edhe me dvolt. Bën edhe me asnjë mesator. Çishtu ti sot të tjerin zëdhën disa gjëra që janë më të vështira, veç ato vështir, vështir, vështir. Po këta vëllazë mos e harroni. Dhe këta kemi përjetuar nga nga jeta jon. E kemi përjetuar edhe me studenta të cilët e, e kanë pranuar Islamin kanë ardhur në kohë, edhe kur veshin fillim vetë çka është më vështir. Ne vetë ditë dikur u laldhkesë kish pas mënoqi Islamin janë vetë dy Wallahin, cish, për shkon xhenet. Wallahin fatkeqësisht po e them kaqë dikur e kalon këtej edhe namazin. Fatkeqësisht po ja them këtë, ka raste të ralla. Se vetë ç vështir, vështir, vështir me xoks, po nuk shkon dini me xoks. Merr ato që më lehtë, erësullallahi sallallahu alejhi dhe sellem. Zdohër e kërë i ka përzidhë dy qështje, apo kërë ka e, dhanu dhëzimin për dy qështje, cila ka qenë zjedhja tina, ajo që është me e lete ka marrë i dërguri Allahut, sallallahu aleyhi wasallem. Andaj pra, të gjithë do të akzojnë shefatin e Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem, që kanë vdekë, duke qenë musliman, nuk i kanë bësh shaka Allahut, mirë për ndashtë edhe kanë bëna i gjënat madhë ndështë të kanë bo dhe gjënojët më dhoja që runa zëtë, ashtë më dhoja jënë, që me i qitë edhe në deti, deti në turbullojnë nga nga gjënojë i madhë, por më shira Allahot është me madhe, se sa gjënojë që kanë bo disa prej njerëze. Pastaj, pastaj Rasullullohi s.a.s. është profetis gjedhur idaluar, sepse i pari prej profetve është i cili do të hapë dere në gjenetit, edhe i pari prej profetve është qi do të hyjnë në xhenet. E pastaj është i dalluar prej profetëve të tjerë, sepse i pari është që ndërmjetson për umetin e vet, dhe umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është umeti i parë. Domethënë umeti do thot pasues të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata do të jenë umeti i parë që do të hyjnë në xhenet me lejen e Allahut teala. Pastaj Allahu teala kët figurë të ndreshme, kët personalitet të veçuar e përzgjodhi që të jetë dëshmitar, dhe që të jetë përgëzuës dhe qërtuës, dhe thyrës dhe pishtarë ndryquës, thëtë Allahu Teala, ja e juhën nëbiju, inna arselnake shahiden, wa mubeshiren, wa nadhira, wa dajen il Allahi bi idhnihi, wa sirajen munira. O pejgamber, o pejgamber, thëtë Allahu, ne vërtet ty të dërguam, që të jesh dëshmitar për gëzuas dhe qërtuas për njerëzimin. Dhe thyrës me lehen e Allahut, dhe daj e dhe thyrës në rrugën Allahut, me lehen e Allahut dhe pishtar ndryquas. Pastaj Allahut e ala e përzgjodhi këtë pejgamber për i të tjerve, sepse ishte më shirë për të gjithë botat. Dhe Allahut e ala në surën e lembija thët, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Do nuk te kemi dërguar ty për diçka tjetër, o Muhammed, vetëm se mshir, vetëm se rahmet për të gjithë botët. O vllazër, shikoni këtë dërguar i cili e kompleton numrin e profetëve në fund. I cili është vula e profetëve, nuk ka ardhur për ndëshkim, nuk ka ardhur për kërcënim. Nuk ka ardh për rrund dhun apo për ekstremizëm, apo për radikalizëm, por ka ardh për mëshirë. Dhe kjo është ajo që u ahud poshtë gjithë armiqësve të fesë, që Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e përshkruajnë si njëri radikal, apo si njëri ekstrem, apo una Zot disa e përshkruajnë pei çfarve, e përshkruajnë si njëri e psharak, e disa të tjerë karrierist, e disa të tjerë me terma të tjerë. Mirpoh Allahu të gjitha i demantan dhe i hudhë në shport bërlogut, kur thët e kemi dërgua profetin vetëm se mëshirë për të gjithë botët, pra mëshirë për njërzit, mëshirë për e gjinët, mëshirë për kryesa tjera, kafshët, shpendet, insektet, për të gjithë është mëshirë Rasullullahi sallallahu aleyhi wasallem. Pastaj Allahu Teala, enderoj personalitetin e ti duke mëshirë, e thyrën me emrat të veçant nëse le dhëni Kur'anin e shifni prej njeri ju të para Ademit ku Allahu e thyrë o Adem pasta jo Nuh, o Ibrahim o Musa, o Isa o Davud, e kështu mëradhe, e kështu mëradhe po Resulullah s.a.s. në form të thyrjes asniher nuk e gjemë në Kur'an Allahu e ndërën këte dhe e veçan prej të tjerve pe i gamber duke e thyrën me emrat të veçant ja e juhen nebi Ja, e Rasul, ja, e Muzemmin, ja e e thir, o i Resul, ja o i Muzammil, ja o i Mudaththir, Athir o Prophet, o peigamber, o imshtiel, o imbuluar me emra fra të ndrëshëm. Dhe as në Kur'an ku përmendet emri Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka sht për thirrje. Por është për, për diçka tjetër me na tregu për të diçka, ndërsa kur e thret Allahu e nderon. Dhe në këtë botë dikon kur dënti më nderuan nuk e thret në emra. Na po shohim tash disa prej muslimanëve as që në ba Roman, edhe ata që janë musliman, Zotri Filan, Zotri Filan, Zotri Filan. Po mos i thuaj Zotri, sepse nuk ka Zotri. Dhe fetarisht nuk lejohet me i thonë zonjën Zotri. Pra, lejohet në musliman unitetin me i thonë Zotri. Lejohet me i thonë vëlla, nëse ai më i vjetër me me emra të cilët e nderon. E çikish me se anxhëndja sikur ti më thirr për shembull në 80 vjeçar nëmër, e ti je 20 vjet apo 30. Kish me çan kësha, po. Ndërsa Allahu Teala, edhe pse është kryusi, e profeti është kryesa, po e ndera, nuk po e thirë, o, Muhammed, a këtu të muslimanët ka o plëtë kështë që e thirën, edhe kur të regënë, për te nuk ishën salavat edhe selam. Pastaj Allahu Teala e zxodhi Muhammedi sallallahu sallam që të jetë i privilegjuar edhe me umetin e ti, pra me pasus të ti, sepse për umetin e Muhammedi sallallahu sallam, Allahu në surën Ali Imran, ka thon kuntum khaira ummah o xhregjat li nase tamuron bel ma'ruf w tenhaun an al munkar w to'minun billah ju jeni populli më i mirë që keni ardhur për njerzimin kush ju ummeti muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju jeni populli më i mirë që keni ardhur të ndruzullin toksor për njerzit kush ju ummeti muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë bën ummeti muhamedi sallallahu alaihi wasallam që janë populli i zgjedhur ur noi në të mirë ndalojm nga e keqja dhe besojm Allahun subhanahu wa taala. Elusim Allahun taala që të jemi prej atynde të cilet e pasojn rrugën e ummetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun taala që të jemi vetë ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe elusim Allahun taala që të urdhnojmë ne të mirë të ndalojm nga e keqja dhe këtë e bëjm duke qenë të bindur me besim të plot në Allahun subhanahu wa taala. Aqoolu ma tasmakon wa astagfirullahi li valkum wa lisairil mu'minin min kul zemb fa astagfiruhu innahu huwa al-ghafoor rahim Alhamdulillahi rabbi al-alamin Hamdan kathira tayyiban mubarekan fih kema yuhib rabbuna wa irda wa salaatu wa salaam ala al-mab'uth rahmta lil'alamin nëbijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pasaj vlazen, Allahu ta ala e zodhi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallim, të vetëmin për e të gjithë, pe i gamberve, të vetëmin për e gjithë njërzimit, që me përmenda të dhe me na urnu neve, që me i qua ti salavat. Dhe Allahu ta ala thët, inna allaha wa melaiket ahuju sallu në alen nëbij, ja e juhe lëdhina amenu sallu ala ihe, sallu alei wa sallimu taslima çdo të thotë vërtet allahum me lajket engjujt e tij i dërgojnë salavat te pejgamberit sallallahu alei wa sallam andai and allahun afrot edhe ne vetot o ju që keni besuar o besimtar përshëndetni me salavat edhe سلامه rasulullahin sallallahu alei wa sallam andai la zor mos harroni te dërgoni salavat edhe سلامه rasulullahit sallallahu alei wa sallam Andall dhe këtë ta bëni çdo herë, çaj të her, ditëve dhe natëve të javës, por në veçanti ta veçoni ditën dhe natën e xumës, sepse është dita dhe nata më e mirë e javës, andaj përshëndetme me selavate dhe selamë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.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 لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله